פרק קט"ז אהבתי כי ישמע אדוני את קולי תחנוני, כי היטה אוזנו לי ובימי אקרא. עפפוני חבלי מוות ומצרי שאול מצאוני, צרה ויגון אמצא, ובשם אדוני אקרא. ענה אדוני מלאתה נפשי, חנון אדוני וצדיק ואלוהינו מרחם. שומר פתאים, אדוני, דלותי ולי יהושיע. שובי נפשי למנוחי הכי, כי אדוני גמל עלי הכי. כי חילצת נפשי ממוות, את עיני מן דמעה, את רגלי מידחי. את הלך לפני אדוני בארצות החיים, האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד. אני אמרתי בחופזי, כל האדם כוזב. מה אשיב לה' כל תגמולו היא עלי. כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא. נדרי לה' אשלם, נגדנה לכל עמו. יקר בעיני ה' המוותה לחסידיו. אנא, ה' כי אני עבדך, אני עבדך בין אמתך, פיתחת למוסרי. לך אזבח זבח תודה, ובשם אדוני אקרא. נדליל אדוני השלם, נגדנה לכל עמו. בחצרות בית אדוני, בתוככי ירושלים. הללויה.